Əş-Şüvəra, Şairlər Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahım adıyla Ta-sin-mim SİLKƏ ƏYƏTÜL KİTƏBİL MÜBİN Bunlar aydın kitabın ayələridir. Lə əlləkə baxiun nəfsəkə əllə yəkulu Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlak mə edəcəksən? İnna sha'na nunzil 'alayhim minas-samai Biz istəseydik göydən onlara elə bir əlamət göndərərdik ki onun önündə başları itayətkarlıqla əylərdi. Və ma yatihim zikrim min ar-rahman muhdathun illa mu onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər. Və qad Onlar ayələri uydurma saydılar məsxəriyyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir. iləl-ardı kam anbatnə fihā min Yoxsa onlar yeryüzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdiyimizi görmürlərmi? İnne fī zālika la-ayətan və mā kāna Həqiqətən də bunda bir əlamət vardır, lakin onların əksəriyyəti mümin olmadı. Bəli, sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. وإِذْنَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ بير zaman Rəbbin Musa'ya demişdi. Get o zalım qövmün, Firun xalqının yanına. Onlar qorxmullarmı? Qala Rabbi inni akhafu en yukezzibun Musa dedi: Ey Rəbbim, qorxuram ki, onlar məni yalançı hesab edərlər. U aydiq sadri və la Belə olduqda ürəyim sıxılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Haruna da vəh göndər. Wa lahum alayya bun fa akhafu an Onların məndən əvəzinə çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram. Qalakal la fazhaba bi ayatina inna ma'kum Allah dedi. Xeyr, bu mümkün deyil. İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin. Şübhəsiz ki, biz də sizinliyyik. Hər şeyi eşidirik. Fironun yanına gedib deyin, biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik. Ən ərsil mə'nə bəni İsrail... İsrail oğullarını bizimlə birgə buraq. Qala ələm nürabbikə fiyna vəlidən... ...və min umurikə sinin. Piron dedi... Biz səni körpə ikən götürüb, saxlayıb... boya başa çatdırmadıkmı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadın. O fəəltə fəəltə kəllətə fəəltə pis əməli də elədin. Doğrudan da sən bir nankorsan. Qāla fəəltəhā idən və Musa dedi: Mən onu edəndə nadan olmuşam. Mən sizdən qorxduğum üçün yanınızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökumranlıq verdi və məni elçilərdən etdi. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّ عَبَّدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Başıma qaldığın o nemətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Firavun dedi. عَالَمَ اللَرَّبُّ نَدِر Qala Rabbü s-səməvəti vəl-ərd və mə in kün tüm Musa dedi, əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, O, köylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Qala limən həvləhü ələ təstəmi'u. Firon ətrafındakılara dedi: Onun nə danışdığını eşitmirsinizmi? Qala Musa dedi: O sizin də ulu babalarınızın da Rəbbidir. Qala inna rasulakum allazi unsila dedi: SİZƏ GÖNDƏRİLMİŞ BU elçi SÖZSÜZ Kİ DƏLİDİR QAL RABBUL MƏŞRIQİ VƏL MƏĞRIBİ VƏ MƏ BƏYİNƏHUMA İN KÜNTUM MUSA DƏDİ Əgər anlayırsınızsa, bilin ki, O şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir. Qala le in ittakhadta ilahan ghayri <gülüyor> laj'alanka min almasjunin Firun dede. Agar məndən başqasına sitayiş etsəm səni məhbusların yanına ataram. Qala <gülüyor> aw ela u jitu ka bi mubin Musa dedi Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə? Qalə fəəti bihī in kün tə minə sədiqin. Firon dedi, əgər doğru danışanlardansansa, göstər onu. Fəəlqa əsahu fə əzə hiyə thubanun mubil. Musa əsasını yerə atınca, o dərhal dönüb açıq aşkar bir ilana çevrildi. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ kimi, O BAXANLARIN GÖZÜ QABAĞINDA AĞ QAPBAĞ NUR SAÇAN bir ƏL OLDU Firon MƏLƏİ zadecanlara dedi, Həqiqətən də bu bilikli bir sehirbazdır. O öz sehrilə sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz? Onlar dedilər Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki, yəətükə bikulli səhhərin əlim. Bütün bilikli sehirbazları sənin yanına getirsinlər. Fə cüməəs səhəratu limiqat yəvmin məlum. Beləliklə, sehərbazlar belli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar. Və qilə lin-nasi hal-ən tummujtəmi'un Cəmata beldi. Siz də yığışırsınızmı? La'alla la nətəbi'u's-səhərat in kənūhumul-ğalibīn. gəlsələr, ola ki biz də onlara təbə olaq. Fəlem məcə سهرت قالوا لي gələn kimi Firona dedilər. Əgər qalib gəlsək bizə mükafat veriləcəkmi? قال انا وانكم اذا من المقربين Firavun dedi: "Bəli. Belə olacağı təqdirdə Sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm. Qalələhum Musa, Musa onlara dedi. Nə atacaqsınızsa atın. Fa Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb Fir onun qüdrətinə and olsun ki, biz qalib gələcəyik dedilər. Və elqamusa asam fa ida Sonra Musa əsasını attı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu. Fa ulqiya as-sahratu qapandılar. Qalu Əmənna bi Rabbil Ələminə Rabbim Musa və Harun. Və dedilər, biz iman gətirdik Ələmlərin Rəbbinə, Musanın və Harunun Rəbbinə. Qala Əmənntüm ləhü qablə ən Ədənə ləkum. İNNƏHÜ LAKABİRKUM ULLADİ YALLAMAKUM USSİHRA FALESƏVFETAĞLAMUN LAUKATTIĞANNA EYDİYAKUM VE ARCÜLAKUM MİN KHİLAFİN VE LAUSALLİBENNKUM ECMAĞİN Firion dedi, Mən size izin vermemişten evvel siz ona iman mı getirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz. Mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpas kəsdirib hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. <gülüyor> Onlar dedilər. Zərər yox. Biz onsuz da öz Rəbbimizə qaydacaq. İnnana tümə'u ən yəğfirə ləna rəbbuna xatayəna ən künnə əvvələl Biz Firon xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umurum. Və əvhəynə ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabun. Biz Musa'ya qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Çünki siz təqib olunacaqsınız deyə vəhd getdik. Ve avsalafir aunu fil meda in şəhərlərə əskər toplayanlar göndərdi. İnnə həulə ilə şirzimətun qalilun. O dedi, Onlar kiçik bir destedir Ve innahum lənə Onlar bizi qəzəbləndirmişlər. Ve innah ləcəmi'un həzirun. Biz hamımız ayıq sayıq olmalıyıq. Fəəxrəcnəhüm min cennati vu'uyun Biz o zalim tayfanı bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq. Xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq. Qadarikə və aurathnaha bani isra'il. Beləcə biz İsrail oğullarını o yerlərə varis etdik. فَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ Günəş üfüqdən qalxarkən Firavun öz əskərləri ilə onları izləməyə başladılar. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ İki dəstə bir-birini görəndə Musa'nın səhabələri Biz yaxalanacağıq dedilər. Qalan <gülüyor> kəllə Musa dedi. Xeyr. Rəbbim mənimlədir. O mənə doğru yol göstərəcəkdir. Tevhayna ila Musa, idrib bi'asaaka al-bahr. <gülüyor> Fən fələqə fəkənə kullu firqin kət təudil əzim. Biz Musaya əsanla dənizə vur deyə vəhd etdik. Dəniz dərhal yarıldı, on yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu. Və əzləfnə thəmməl əxarin. O, birilərini də ora yaxınlaşdırdıq.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 Şübhəsiz ki, bu hekayətdə bir ibrət vardır, lakin onların çoxu iman gətirmədi. Və inna Rabbəkə ləhu vəl-əzizur Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Və ətlu əleyhim nəbəə Onlara İbrahimin əhvalatını da oxu. İn qāla Bir zaman o öz atasına və tayfasına nəyə ibadət edirsiniz demişdi. Qālū naʿbudu aṣnāman Onlar dedilər. Biz bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik. Qalə həl yəsmağunakum iddəd'uun. O dedi, onlara yalvardığınız zaman sizi eşidirlərmə? Əv yənfəğunakum əv yadurrun. Yaxud sizə xeyir və ya zərər verirlərmə? Qalubəl wəcədnə əbəəəna kəzəlikə yəfəlun. Onlar dedilər, xeyr. Amma biz öz atalarımızın belə etdiklərini gördük. O dedi. Siz nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüzmü? Antum və Həm siz, həm də ulu babalarınız Lə innhum a'dunun lillahi illa rabbil Aləmlərin Rəbbindən başqa onların hamısı mənim düşmənimdir. Ellədi <gülüyor> <gülüyor> xalaqani fa huwa yahdin. O Rəbb ki, məni yaratmış və məni doğru yola yönəltmişdir. Vallədi <gülüyor> huwa yut'imuni və yəsqin. O Rəb ki, məni yedirdir və içirdir. Ve əzə məridtü fəhü O Rəb ki, kəstələndiğim zaman məni şefa verir. Vəl-ləzī thumma yuhiyin. O Rəb ki, məni öldürecek, sonra diriləcəktir. vəl atomu an yəğfirəni xətəni yoməddin ki haqq hesab günü xətalarımı bağışlayacağını ondan umuram rabbihabli hukman vənhiqni bis-salihin ey rabbim mənə hikmət ver və məni əməli salihlərə qovuşdur و اجعل لي لسانا sonra gələnlər arasında həmişə yad edilim diye mənə yaxşı ad qismət elə waj'alni min warasati jannatin na'im mənim nəyim bağının varislərindən et o'aghfir li abi o atamı bağışla çünki o azanlardandır onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə o günkü nə var dövlət nə də oğuluşaq bir fayda verməyəcək illa Allah bi qalbin salim ancaq sağlam bir qalbla Allahın huzuruna gələnlərdən başqa wa uzli fatil jennete lilmuttaqin cennet müttəqilərə yaxınlaşdırlar wa burrizatil jahim də azğınlara göstərirlər وقيل لهم اينما كنتم تعبدون deyler, Hanı sizin sitayiş etdikləriniz Min dunillahi hel yansurunukum aw başqa pənah apardıqlarınız Onlar sizə kömək edə bilərlərmi yaxud özlərinə köməkləri dəyə bilərmi Taqubekibu fiha hum walghawun Onlar azğınlarla birlikdə cəhənnəmə atılarlar. Wa junud İblisin bütün əskərləri də ha Onlar orada höcətləşərək deyirlər. Tallahi in Allah'a and olsun ki biz açıq aydın azgınlıq içində o vaxt ki biz sizi aləmlərin Rəbbinə tay tuturduq. bizi ancaq günahkarlar azdırdı. tamelen ami şəfiəyin. İndi bizim ne şəfaətçilərimiz? Wala sadiqin hamim. Nə də bizə canı yanan bir dostumuz var. Bir de dünyaya qayıda bilseydik, müminlerden olardı. İnne fi zalika laaye. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ki bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرحيم. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Kəzdəbət qavm-u Nuhin lil Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı. İqələləhum əxûhum Nuh əlā tətəqûn. O vaxt qardaşları Nuh onlara dedi. Məyər Məyyər qorxmursunuz? İnniləkum rasûlun əminun fatəqullaha və atiyûn. Həqiqətən mən sizin üçün eytibar edilməli bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Və Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Taqəlləlləh və atiyun Allahdan qorxun və mənə itaat edin. Qalu anəminu leke Onlar dediler, Sənə ən rəzil adamlar tabe olduğu halda biz sənə inanarıq mı? Qəlavə ma'ilmi bimə kanu ya'malun. Nuh dedi. Mən onların nə etdiklərini bilmirəm. İn hisabuhum illa ala rabbi law teshurun. Onların haqq hesabı yalnız Rəbbimə aiddir. Kaş başa düşeydiniz. Wa ma in ana illa nadirun mubin. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Mən yalnız açıq-aşkar bir qorxudanam. Qalū la illam tantahi ya Nūh latakūnan min Onlar dedilər: "Ey Nuh, əgər dəvətinə son qoymasan, mütləq daşqalaq ediləcəksən." Qāla rabbī inna Nuh dedi: "Ey Rəbbim, Gövmün məni yalançı hesab etdi. Fətəh bəyni və bəinhum fətəhən vəcni və mennə minə minə minə minə minə minə minə minə minə minə minə minə minə Biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gəmidə xilas etdik. Yerdə qalanları isə suya qərg etdik. Ayah, Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Wa Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Kəzzəbət 'adun lil tayfası da elçiləri yalançı saydı. İz qalə əxuhum hudun ələ təttəqun O vaxt qardaşları hud onlara dedi Məyər qorxmursunuz İnni ləkum əmin Həqiqətən mən sizin üçün eytibar etməli olduğunuz bir elçiyəm Fəttəqullaha və ətiyun Allahdan qorxun və mənə itayət edin وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. أَجَعَلُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ əcəbə siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamət mi qurursunuz? Hündür binalar mı tikirsiniz? O ettəxizun Sanki əbədi qalacaqsınız deyə qalalar mı tikirsiniz? Wa idha batashhtum batashhtum jabarin fa ttaqullaha Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəddar hökümdar kimi yaxalayırsınızmı? Allahdan qorxun və mənə itaat edin. O atəqul lazii əmədəku bimə təaləmun. Bildiyiniz nemətləri sizə verəndən qorxun. Əmədəku biənam və binin O sizə heyvanat və oğuluşaq verdi. Üstəlik bağlar və çeşmələr də əta etdi. İnni akhafu Men sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram. Qalua, Onlar dedilər. Bizə öyrəd nəsihat versən də verməsən də bizim üçün birdir. إن هذا إلا خُلُق الأولين وما نحن Bu yalnız və yalnız əvvəlcilərin adətidir. Biz əzabad bücar olanda deyilik. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Onlar onu yalançı saydılar.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 Samud tayfası da elçiləri yalançı saydı. Ləhum, salihun ala O vaxt qardaşları Salih onlara dedi: "Məyyar qorxmursunuz? İnni lankum rasulun amin." Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itaat edin مِنْ أَجْرٍ, مِنْ mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm mənim mükafatım ancaq aləmlərin rəbbinə aiddir ətutrənkunə fima hənə əminin burada olanların içində sərbəst buraxılacaqsınız fi jannatin ve bulaqlar içinde wa zuru'un ve yumşaq meyvəli xurmalıqlar içinde arxayınlıqla qalacaqsınız wa tanhituna min dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ الله'dan qorxun və mənə itaat edin. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ aşanların əmrinə tabi olmayın. Onlar yer üzündə fəsad törədir və özlərini günahdan təmizləmirlər. Qalū <gülüyor> Onlar dedilər: Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən. Mə anta <gülüyor> Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansanssa, bizə bir möcüzə göstər. Qaale hədihina qatulləhə şirbun və ləkum şirbu yəvmim məlum. Salih dedi, möcüzə bu dişi dəvedir. Onun da, sizin de müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək həqqiniz vardır. Bir gün o su içməli, bir gün siz içməlisiniz. ولا تمسوها بسوء Ona hiçbir pislik etmeyin yoksa büyük günün əzabı sizi yasalar Onlar dəvənin diz və pərnini sonra da peşman oldular Fa axadahumul azab in fi zalika la ayatun wama onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibret vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Wa inna rabbaka la huval Əgigatan sənin Rəbbin qudretlidir, rəhimlidir. Kəzzəbət qəumul lutin ilmursəlin iz qala lehum əxurum lut Lut tayfası da elçiləri yalançı saydı. O vaxt qardaşları Lut onlara dedi: Məyər qorxmursunuz?" İnni ləkum rəsulun əmin. Həqiqətə mən sizin üçün eytibar edilməli bir elçiyəm. Fətəqullaha və atiyun. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Və mə əsəlüküm əleyhimin əjrin in əjriyə illə alə Rabbil ələmin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Ətətun zikran minəl-aləmin və tədərūna ma xalaqalakum Doğrudanmı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz həqiqətən də həddi aşan adamlarsınız. Qalulu illem tentey alutun Onlar dedilər: Ey Lut, əgər təbliğatına son qoymasan, mütləq qovulanlardan olacaqsan. O dedi: Mən sizin əməllərinizə nifrət edənlərdənəm. Qobbina jini və əhli min ma ya'malun. Ey Rəbbim, məni və ailəmi onların tutduqları işdən xilas et. Fənəccaynahu və əhləhu əcməin. Biz onu və onun bütün ailəsini xilas etdik. İllə acuzan fil gəbirin. Geri qalanlar arasındakı yaşlı qadından başqa. Summadam marnal Sonra da o birlərini darmadağın etdik. Wa amtarna alayhim matara, fasaa Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxud olanların yağışı nə yaman imiş. İnne fi zalika laaye və Şübhəsiz ki bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. V inna rabbaka lahu vel azizur rahim Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Kəzzəb əsḥābul-əykətil-mürsəlīn. Əykə əhli də elçiləri yalançı saydı. İn qāla lahum O vaxt Şuayb onlara dedi: "Məyyər qorxmursunuz? İnni lakum rasulun aminun fattaqullaha wa ati'un Şübhəsiz ki mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Wa ma in ajri illa ala rabbil Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Əhfül-kəylə <gülüyor> və lâ tam riayət edin və əksi ölçənlərdən olmayın. Əzinu bil-qıstâsil-müstəqim. <gülüyor> Düz tərəzi ilə çəkin. Və lâ təxəsən-nâsa İnsanların əşyalarını əksi verməyin və yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Vattəqulləzî xalaqa kum vəl cibilətl Sizi və əvvəlki nəsilləri yaradandan qorxun. Qalū innəmənəntə minəlsəhrîn. Onlar dedilər. Sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsə. O ana enta illa bəşrun Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Biz səni yalançılardan biri hesab edirik. və əsqi tu əleynə Əgər doğru danışanlardansansə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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ Həqiqətən sənin Rabbin qüdretlidir, rəhmlidir. وَإِنَّهُ لَتَنْز۪يلُ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Şübhəsiz ki bu aləmlərin Rabbinden nazil edilmişdir. Nəزل به الروح الامين على قلبك لتكون onu sadiq ruh Cəbrail endirdi sənin qalbinə ki, xəbərdar edənlərdən olasan. Bil Bu Quran açıq aydın ərəb dilində nazil edildi. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Şübhəsiz ki, o keçmiş ümmətlərin kitaplarında da xatırlanır. Məyər, İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi? Və ləu alə bağdil əcəmin Əgər biz onu ərəb olmayanlardan birinə nazil etsəydik, mə Və o bunu onlara oxusa idi, yenə də ona iman gətirməzdilər. Kədalik salaknahu fi qulubil Biz küfrü günahkarların qəlbinə belə salırıq. لا يؤمنون به حتى يروا onlar ağrılı acılı əzabı görməyənədək ona inanmazlar فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ onlara özləri də hiss etmədən qəflətən gələcəkdir وَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ onlar deyəcəklər Bizə möhlət veriləcəkmi? Əfə bi azabina iste'cilun. Yenədəmi əzabımızın tez gəlməsini istəyirlər. Əfar ait imma Bilirsənmi? Əgər onlara illərcə firavanlıq nəsib etsək, Sonra vəd olunduqları əzab onlara yetişsə mən Onlara nəsib olmuş firavanlıq əzabımızı onlardan dəf edə bilməz. Wa ma ehleknə Biz heç bir kəndi onu xəbərdar edənlər olmadan məhv etmədik. Zikra və mənn künn zâlimîn. Xəbərdar edənləri də öyüd nəsihat vermək üçün göndərdik. Biz əsla zalım olmamışıq. Və mə tənazzəlat bihîş və mə yənbəğiləhum <gülüyor> və mə yəstətî'ûn. Qurani şeytanlar endirmədi. Onlar buna layiq değildilər və bunu bacara da bilməzlər. İnnehum an as Çünki onlar vahyə qulaq asmaqdan kənar edilmişdilər. Falatad'u ma'allahi Odur ki, Allahla yanaşı başqa bir məbuda ibadət etmə. Yoxsa əzaba düçar edilənlərdən olarsan. وَاذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ən yaxın qohumlarını qorxut. وَاخْفِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Sənə tabe olan möminləri qanadının altına al. onlara qarşı təvazökar ol. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ Əgər onlar sənə asi olsalar, de: Şübhəsiz ki, mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam. O atəvəkkəl Qüdrətli və, və rəhəmli olana təvəkkül et. Əllədi yərək O sənin namaza duranda da görür. Və təqallubək secde edənlər içində hərəkət edəndə də İnnehu huves Həqiqətən də o eşidəndir, biləndir. Hal unebbiukum Şeytanların kime nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi? Tənəzlə alə kull əffak əkīm yulqūna s-samma və əffəruhum Onlar hər bir yalançıya və günahkərə nazil olurlar. Şeytanlar vəhdən eşitliklərini kahlinlərə təlqin edirlər. Halbuki onların əksəriyyəti yalancıdır. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ Şairlərə gəldikdə isə, onlara ancaq azğınlar oyar. أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ ف۪ي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ Məyər görmürsənmə ki, onlar hər vadidə veyl-veyl gəzir. وَاَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ və etmədikləri şeylərə ayət söhbət açırlar. İlləl-ləziyinə əmənu və amilu s-salihəti <Sessizlik> və dəkaru allaha kəfîrən və dəkaru allaha kəfîrən və əntəsarun min bəhdimə zulimu və səyələmü alləziyinə zəlamu əyyəmun qaləbiyyən qalibu